Szervusztok kedves hallgatók a Meti Heter Podcast 214. Komszomolszkaja Pravda adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és visszaéltem a korbeli előnyömmel, amikor nagy hirtelen ezt a címet adtam a mai adásnak, és biztos voltam benne egy nekem. Nem lesz olyan könnyű kimondani a komszomolzkája, kifejezést, orosz kifejezéshez, mint nekem. Ugye én tanultam oroszul, mint azt már rendszeresen minket hallgatók tudják, kelt pedig nem tanult e rosszul. sem. De ezt most az előbb le is ellenőriztem, hogy megnéztem a pravda.ru oldalt, ahol ugye hát határozottan cirgőbetűvel vannak címek írva. És képzelde, el, volt, amit értettem. Tehát nemcsak, hogy ki tudtam olvasni cirgőbetűkkel a címeket, de még úgy kb. le is vágtam. Jó, mondjuk a nyugdíjreform az nem volt a nagyon nehéz pensionreform vagy reforma, ja, hát vagy ilyesmi. igen, igen, jó, értem, hogy voltak könnyítések benne, de akkor is. Ez a klasszikus, hogy az angol tudó ember apán tud című. Így, így. Igen. De hogy miért is pont komszomolszkája, pravda, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a, természetesen azt tudom, hogy a pravda az, a, az azért érdekes, mert elomasz barátunk emlegette ezt a kifejezést a, a, az elmúlt napokban. De hogy miért pont komszomolszkája, hát ugye van egy ilyen újság, illetve volt egy ilyen újság, de van is még mindig. Oroszországban, és a Komszomol, az az ottani kisz volt, a, a kommunista ifjúsági szövetségnek volt az orosz, illetve a szovjet megfelelője a Komszomol. A Pravda, az a nagy Pravdának, tehát a nagy politikai napilapnak az ilyen ifjúsági tagozata volt, ez nem is tudom, magyar megfelelője talán a hát nem a magyar ifjúság, hanem volt valami kiszlap, nem? Nem emlékszel? Tehát, vagy hogy emlékezni? Fogalmam sincsen. Igen, ez hülye kérdés volt. E, nem, én sem emlékszem, hogy mi, mi volt a kislapnak a címe. Jó, mindegy, nem fejtjük meg. A lényeg tehát az, hogy ifjúsági pravda, még a, azt tegyük még hozzá, hogy az még fontos lesz a később, pravda szó egyébként oroszú igazságot jelent. Tehát ez az igazság, vagy a, a kisz igazság című lap adja a címet, és, a, és nyilván nem véletlenül mondta a Elon Musk, amikor az újságírókat rétingerő szolgáltatást akart be, bevezetni, vagy hát nem akart ilyet bevezetni, csak eljátszott a gondolattal Twitteren, és ezt a, a ő általában is kritizált sajtó azonnal úgy talalta, mint hogy mindenhol ezek a címek voltak. Új, új szájtot indít Elon Musk Pravda címmel. Mm, Ferenc, arról az emberről beszélünk, egyszer eljátszott azzal a gondolatta, hogy lengszórokat fog gyártani, és gyártott lángszórókat. Természetesen. Elon Musk-nál az, hogy mikor beszél komolyan, és mikor indít egy céget valamire, az, ugye, sőt, általában az, hogy hogy mi az, ami az ő fejében létezik, és mi az, ami azon kívül létezik, az egy nagyon fluid dolog. Igen, el tudom képzelni, hogy fog egy site-ot Pravda címen, és az valóban az újságírók, vagy az újságok, nem, hogy is, a cikkek igazságtartalmát lesz hivatott közösségi alapon rétingelni, megmérni, amit kritikusai szerint egy nagy hülyeség az egész, szerintem is egy nagy hülyeség az egész, plusz, hogy is mondjam, hiányzik az elegancia belőle, hogy ez azon a héten jutott eszébe, amikor éppen a, azt hiszem, a Consumer report szal rúgta össze a port, ami, ami meg tényleg egy intézmény Amerikában, tehát a, az a tesztmagazin, aminek elhiszik az eredményeit. Én az eleganciát nem hiányolom ebből a sorozatból ha én egy ilyen disruptív vállalkozó lennék, mint ő, és sarkos véleményem lenne a világ dolgairól úgy általában, és egy aktuális történésről az jutna eszembe, hogy na, hát, elmennek ezek a búzsba, akkor biztos én is bejelenteném, hogy szerintem ezek megérdemlik, hogy a körmükre legyenek nézve, és ezt akkor is bejelenteném, hogyha egyébként nem biztos, hogy igazam lenne. Ezzel a részével nincsen bajom, magával a szolgáltatás ötlettel van bajom, mert bár nagyon szeretném, hogyha létezne egy ilyen szolgáltatás, csak gyakorlatilag nem tűnik ezen az első egymondatos leíráson elindulva meg, megvalósíthatónak. Vagy értelmesen megvalósíthatónek. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle módon lehet még ebbe belekötni szerintem. És ezt nagy részét korábbi adásokban meg is tettük. Hát azzal az alapgondolattal szerintem érdemes eljátszani, hogy, hogy ahogy most mindenki folyamatosan azon pörök-forog, hogy a, hogy a féknyúzokat hogyan ismerjük fel, és hogy úgy... úgy nagy két megközelítést szokott elhangozni. Az egyik, hogy van mesterséges intelligenciát ereztünk rá, és mindenféle ilyen környezeti változókból, meg szövegelemzésből, meg a, meg a, a körülötte zajló szociális e, mozgolódásból kiszámolja, hogy ez mennyire fake news. A másik meg, hogy odaültetünk tízezer embert, aztán olvassák, és hogy ők azt gondolják, hogy fake news, akkor jelöljék meg annak. Tehát ez a két megközelítés szokott létezni mind a kettő felvet kérdéseket. Csak arra mondom, hogy ahogy a fake news iparnak a megrendszabályozására szükség lehet, ugyanúgy egyébként én azt se tartom ördögtől való gondolatnak, hogy ezt a mi szakmánkat, ami egyébként most egy rendkívül broken szakma pillanatnyilag, egy rendkívül kontraszelektált és sok sebből vérző szakma, ugyanakkor meg van egyfajta hatalma, tehát ilyen szempontból nem nagyon sokban különbözik a politikai elittől, Szintén nem lenne rossz, hogyha újra visszaszorítgatnánk valamiféle keretek közé. Hogy hogyan kell csinálni, ezt nem tudom. Elképzelhető, hogy ezt nem a gazdasági élitnek kell csinálnia, akit egyébként ez a szakma coverolni kell, hogy akiről írunk. De hát mindenkiről írunk, tehát nehéz találni egy olyan aktort, aki ezt úgymond semlegesen megteheti. Mert ha egyébként kiveszed a storyból a Lommaszkot és behertésíted Orbán Viktort, akkor ezt a Musk féle modellt lényegében itthon megvalósították. Miért? Ha van, van egy szájt valahol, ahol lehet osztályozni az origó cikkeit? Nem hiszem. Nem, nem, nem, nem hanem a, a politikai hatalom ellen a sajtót. és mint ilyen az ilyenik meg, amit igazságban ismer el. kell, tehát a, a, a mask ennek még a, a kis szagocskáját sem szellentette bele a levegőbe, hogy ilyesmiről beszélne. Ő azt mondta, hogy kollaboratív filteringet szeretne ráengedni a sajtóra, tehát hogy egy olyan szájtot szeretne, hol az olvasók rétingelnék a cikkeket. És ki rétingel az olvasókat? Mert ezt a, ezt a gondolatot egyszerűen, már kipróbáltuk, az gamergétnek hívták. Hát igen, ezért nem jó az ötlet alapvetően, mert a kollaboratív filtering az, az nem az igazságot hozza el, hanem a nem tudom, hanem a a köz, köz, közbutaságot emeli szabványá. Ó, még ha butaságot nem, annak a véleményét, aki több trollt, robotot, akármit tudott elreszteni? Meg még ráadásul, ez is ebben is van ném igazság. Igen, szóval ezért ez nem biztos, hogy nagyon jó, de, de azért ezt össze akkor se vetném azzal, hogy Magyarországon mit csinál a politikai elit, mondjuk a sajtóval, az azért egy teljesen más másfajta megközelítés. Um, egy lépés oldalra, és Peter Tillnél vagyunk, és uh, szintén a gazdasági hatalom hogyan működik egy olyan sajtóval, vagy olyan sajtóorganommal szembe, ami nem tetszik neki. Jelzem éppen országunkban látogat Peter Till Ja igen, az nagyon jó lesz, hogy itt már ilyen rövid idő alatt a második uh, alt -right, konzervatív. Harmadik. Okos tojás. ki a, Ki volt aki? a Steve Bannon? Benon, Milo, és most Jöntil. Igen, én a Benonra nem, nem emlékeztem. Hát nem tudom, hogy be kell -e mutatnunk őket. A Milo-val azért nehéz, mert neki van egy olyan görög vezetékneve, amit nem biztos, hogy én neki mernék rugaszkodni. Janni Opulos. Jannó samsung like, ugye? De minden esetre ő az a nagyon fiatal altright ikon, aki aki polgárpukasztó módon e, jobboldali askodik, fiatal, e, hát nem is, hogy vállaltam meleg, hanem ilyen agresszíven, e, vagy polgárpukasztó módon, felvállalt módon meleg, és jobboldali egyszerre, és ezt a kettőt e, ötvezi. Ehhez képest Steve, Steve Bannon meg egy megletkorú e, politikai tanácsadó, ugye ő benne volt a, a Trumpnak az induló csapatában, Benne csak ki onnan. Igen, de ő, ő a, a breitbart a főszerkesztője? Igen, ahol kollégák voltak ezzel a szép, szép jánóval. Ja, igen, igen. Valakkor ő a... És azóta egyik sem dolgozik ott, hanem mindegyettő Buko bukotrampista másodvonal. Így van, és akkor most még jön a Brain Bar a pénteken, mármint a Brain Bar budapest konferenciára, ami nem is konferencia, hanem inkább ilyen inspirációs előadások sorozata a jövővel kapcsolatban, és én még nem voltam ugyan soha, de akik voltak azoktól azt, azt hallom, hogy ez azért egy alapvetően jó cucc. Az idejének a programját fúzd össze, vagy fúzd át, nagyon érdekes. Átfutom. És nem abban az értelemben, hanem az előző évek, előző éveki mellett fel lehetett hozni érveket. Most nem tudom, én tűnik. Egyébként leszek megint, mert késztek interjúkat egy-két előadóval. Nagyon jó, hát akkor majd mesélsz. De nehezebb volt összeválogatni azt a maroknyi embert. Hát mindenképpen kíváncsi leszek. Szóval, hogy, de hogy is érti? Ja igen, hogy, hogy, hogy Maszk ötlete egy lépésnyire van attól, hogy Peter Till, e, hát, aktorkodását, vagy belekontárkodását lássuk meg benne, ami szerint ugye ő az az ember, aki megsértődött egy kisebb fajta médiabirodalomra a Goker, és ennek a sértődésének sok-sok pénz rendszerbe táplálásával úgy szerzett élményt, vagy mint, úgy szerzett érvényt, ezt a szót kerestem, hogy, hogy egy ilyen kamu peren keresztül kicsinálta az egész Góker médiabirodalmat. Előtt van Gókeres hír egyébként a hétre, amely szerint a, hát most már szinte teljesen ö, üres Góker média céget, azt ö, arra van vevő. Tehát, hogy ugye a, a blogoknak a nagy részét azt eladták a Univisionnek, akiről egyébként a hetekben jelent meg egy nagyon szép ö, cikk, hogy hogyan tart a szakadék széle felé. Hmm. Ellenben a amúgy is csődben levő eredeti Goker cégben még ott van a goker.com, ami, ami egy picit piti, picit a senki nem akarta megvenni. Azon vannak azok a cikkek amiket... Ö, amik miatt pereltek. És most úgy néz ki, hogy egy azt hiszem, francia alapítású content marketing ügynökség venné meg, és amit nyilatkoztak róla, az az volt, hogy hát egy, egy pozitív, csak jó híreket közlő góker szeretnének csinálni, ami Igen. Hát, ilyen ördögi tervet maga Peter Thiel sem talált ki igazából. Igen, ez egy cuki gondolat. Mint hogyha mit tudom én, Stalic nagy naja márka név alatt egy, egy alkoholmentes sört szeretnének forgalmazni mostantól. Igen, nagyjából igen. Uh, ennek megfelelőként a valamelyik ex blogon volt is egy pár címjavaslat, hogy milyen témákkal kéne foglalkozni, és, és uh, nagyon bókások voltak. Klasszikus izé, mostani tech politikai hírek, uh, úgy forgatva, hogy és ez jó. Aha, tehát örüljünk együtt. Aha. Hey, na jó, szóval akkor mi lebeszélnénk Elont arról, hogy... vagy Ilont? Ilont vagy Elont? Az Ilon az egy vidéki asszony amit nem használnak 150 éve szerintem. Igen, az a, melyik irodalmi hősünknek is volt ő a Csaja? Ilon. Igen, nem, nem, nem valami Arany Jánosban. Nem a Toldiban volt ő szereplő? Na mindegy. Nem hiszem. Jó van, uh, nem fontos. De nagyjámnak nagy nagy nagy még volt a kényszer. És találkoztam a piacon Ilonnal, és elmesélte, hogy a, <laughs> hogy a, a Feri, a feri az, hogy, hogy, hogy van. Az unokája. <laughs> Oké, okay. rendben, akkor elont, szóval, hogy elant lebeszélnénk arról, hogy Právda néven cikk, cikkigazság pontozó civil oldalt indítson, mert nem, nem biztos, hogy jó el a dolog, de szerintem ezt ő is így gondolja, meg egyébként azért őt ismerve ezeket a, az ilyen ostoba, ostobának ható, vagy nagyon sommásnak ható kijelentéseit megszokta valamiféle olyan háttérrel támogatni, ami legalábbis első ránézős egyáltalán nem tűnik teljesen marhasságnak. Tehát, hogy valószínűleg e mögött az általás mögött is egyel több lehet, ne majd később, most egyelőre szerintem egyszerűen egy felháborodásból kiírt valamit a Twitterre, és ettől aztán megvisítva verte a segét a földhöz a sajtó, hogy végre megírhat egy fantasztikus hírt elommaszkról. Te Elon Muskot azért annyira nem kurva nehéz áll megérzni. Tehát, hogy a... A sajtot hogy... se. Hogy is mondjam, mégiscsak arról az emberről beszéljünk, aki legutolsó éves jelentést azzal ö, fejezte be a telekonferencián. Az összes elemzőt elküldte el a kurványában, majd pedig hosszasan beszélgetett egy fan youtuberrel és az ő kérdéseire válaszolt. Igen, és azt mondta az elező, elemzőknek, hogy mit akartok már mindig, csak számokat, mindig csak ezek a hülye számok. Ezzel jöttek. Igen, igen, igen. Forradalom van erre, nem veszik észre helyette olyanokat kérdezni. Én értem hogy egyébként, hogy -e miért pénz? mondta. Értem egyébként, hogy miért mondta, mert lényegében szerintem azt próbáltam mondani, hogy hogy gondolkodjatok már egy kicsit a dobozon kívül, hiszen én azt teszem, és ez nem egy klasszikus üzleti modell. Nyilván ez egy kicsit nehezen védhető a, a vállalatainak a, a teljesítményét ismerve. Hát ő egy hosszabb távú megtérülésnek a, a, a hívője. Legalábbis azt mondja magáról. Ú, jut eszembe. Nagyon hosszú, és nem is, is hiszem, hogy beszélnünk ilyen róla hosszan, de, de a dobozon kívül gondolkodásnak egy nagyon jó példa jött szembe a héten. A The Caton jelent meg egy profil Nelvi-ről, akiről nagyon sokáig azt hitték New Yorkban és különböző még drágább városokban, a helyi 1%, hogy a dobozon kívül gondolkodik, és valahol egy édesapja egy dobozban gondolkodik milliók felett. És aztán egyszer csak az egész összeomlott, és kidirült, hogy valami első hamisítással szerzett némi hitelt és minden további pénz, amit tudott villantani, az a, az a fajta csaj volt, aki nem adott száz dollárnál kisebb borra valót, mert apróban minek foglalkozzon. És a végén az egész összeomott fenébe, és kiderült, hogy nincsen vagyon, nincsen apu, nincsen semmi. Tehát egy kitalált, egy kitalált nő volt? Nem, a nő maga létezett, de... de hát, hát úgy értem, a... hogy az, akit megszemélyesített, az egy nem létező. Igen. Otthon rendkívül távol önmagát előadó örököstő. Ó. És egyébként volt valami köze a világhoz? Ö, semmi az égény a világon, csak egy rendkívül jó cikk. Plusz, plusz az, hogy a, a, az Instagram, a Facebook, a mindennek a korában fel lehetett építeni évek alatt ezt, anélkül, hogy bárki úgy istenesen neki ment volna annak, hogy és mégis ki vagy te, szevasz. Hát vagy épp azért. bezzeg például például Morgan Freemannek hogy neki mentek, hogy na ki vagy te valójában. A második. Hát nem a második. A, a többedik színész legenda, aki, akit megpróbálnak összedönteni, és azt hiszem, hogy ő, ő változtatott most a, a perstraktik stratégiáján, vagy legalábbis a védői, ezt hallottam ma, amely szerint kettő darab elnézést kérés után most inkább pereket indít a biztonság kedvéért. Hát legalábbis én azt olvastam, hogy felszólította a CNN-t, hogy ezt a több ponton hazug cikket azt, azt vegyék le az oldalról, különben baj lesz. És még én annyit olvastam az indexen, hogy valaki egyből kiszúrt, hogy, az in, hogy a cikknek az egyik fajsúlyos állítása az valóban egy, könnyen ellenőrzhető hazugság, ostobaság, tévedés nem kívánt törlendő. Szóval, hogy ez, ez olyan, jaj, na, hát ezért gyűlölöm ezt az egész témát, a sajtó hatalmát, mert hogy első ránézésre annyira nyilvánvaló és egyszerű helyzetnek tűnik, itt van egy újságírónő, akit ráadásul terhesen zaklatott, amennyiben többször ránézett a mellére, mint ezt megtudhattuk, meg olyanokat mondott, hogy bárcsak ott lehetnék, az hol, de mindegy, e, és aztán ebből, ebből egy, ilyen, egy ilyen karaktergyilkosság lesz, és aztán, ezt, tehát ez eddig ilyen, oké, okay, értem, csak aztán kiderül, hogy valahogy nem ennyire tiszta és magától értetődő ez a történet sem, és Morgan Freeman talán nem is mondta azt annyira, és a, a hölgy talán egy kicsit hiába újságíró és egy nő, és biztos zaklatták, tehát elhiszük minden szavát, mert bennem van a tévében, de esetleg lehet, hogy ő is egy hazudós, hazudós alak. Ezt nehezen tudjuk ellenőrizni. Hát innen a távából mindenképpen. Szóval, na jó, csak az egészet, tehát erről az jut eszembe, hogy Istenem, de jó lenne, ha Elon Musk meg tudná csinálni a pravdacom és azt egy jól működő módszert is mellé hozzá. Én ajánlnám. Nekem ez egy viszonylag magasan van a, a rémámok listáján. Mert hogy annyiszor láttuk már ezt kitörni, amikor, amikor egy önmagát feljogosítva érző közösségi így végigseppel az interneten. Igen, az, de tehát az, a, amikor azt mondom, hogy és találna hozzá egy módszert, akkor az nem az lenne, hogy a, az emberek majd eldöntik, hanem valami más. Nem tudom, hogy micsoda. Tényleg nem tudom. Tényleg nem tudom. És nyilván egy csomó megoldás nem jó. Csak Nekem meg az szerepel viszonylag magasan a rémámaim listáján, ami egyébként van, hogy van egy sajtó, jó részt kóklerekből összerakva, aminek, amiről még mindig a világ azt hiszi, hogy az, az egy objektív forrás, pedig nem. Mm, érteni, értem. Ö, legalább fél tucatnyi a sajtónál rosszabb aktort látok ebben a térben. Igen, azt nem tagadom. De jó, hát csak tudod, engem ez érdekel <laughs> ebben. Ebben egy kicsit otthon vagyok. Érten értem, csak egy csomóval szemben megvéd nagyon sok mindennel. Tehát, hogy ez a... Amikor a sajtó téved, az nekem azért fáj, amikor beszopnak dolgokat, amikor megeszik azt, amit kínálnak neki, akár politikusok, akár cégek, akár lobbycsoportok. Hát, vagy akár a sajtó más részei. Tehát, hogy azért olyan is szokott lenni, hogy valaki megcsinál egy anyagot, az egész világ sajtó lehozza mindenhol, minden, minden ponton, nagyjából forráskritika nélkül, mert gyorsan kell reagálni. Aztán kiderül, hogy hát az újságíró, nem tudom, levolt fizetve, meg volt sértődve, bosszut állt, rosszul tájékozódott, sat, sat, sat egy csomó minden lehet. Szóval, hogy ez is meg tud azért történni, meg is szokott tojkor történni. Erőt eszembe láttad a halott ukrán újságírót? Hát ha ez egy Marvel film, akkor még megnézhetem, de nem tudom mire gondolsz. Nem, ő nem is ukrán orosz, bocsánat. À, akit tegnap lelőttek ki, ebben van pedig és sajtot Axton közölte, hogy nem pont így történt, a feleségétől sűrűen és kért, hogy ő sem volt beavatva, de valahogyan el kellett kapni a Moszkváltal ráúszított bérgyilkosokat, és ő maga részéről köszön, az ukrán hatóságnak, hogy ezt meg is tették. Oh, értem. Hát ilyen is van. És... Ez is egy rémálom sztori. Ahogy úgy igen, abszolút. Na de nincsenekünk nekünk technológiai témánk? Ó, dehogy nincs. Mindjárt itt az első, ami elsőre nem is tűnne annyira technológiainak, de szerintem bőven messze nagyon is az. Mutattál nekem egy kampányfilmet, a Code cool nevű programozó suli, magyar programozó sulinak a YouTube-on is felelhető te, ahol mindenféle, hát, celebritások, vagy legalábbis megmondó emberek beszélnek arról, hogy miért fontos programozni, tudni. Igen, köztük néhány olyan, aki azt hiszem, hogy nem tud programozni, ami különösen izgalmasra teszi a dolgot. Én azt hiszem, hogy a megszólalóknak legalább a felét személyesen ismerem, és van köztük olyan, aki nem tud, van köztük olyan, aki nem tud ugyan programozni, de nagyon sok minden tud erről a szakmáról, és ehhez képest, mert hát ugye te is gondolom ezért raktad be, szóval alapvetően szánalmas hülyeségeket beszélnek, kisebb részt, közép részt, fele részt, ezek az emberek. Ennyire nem akartam kemény lenni. Nekem azt tűnt fel, hogy a többségük valójában nem a programozásról beszél, hanem egy a számítógépek által viszonylag kényelmesen belakott világ megértéséről. Ez a, nem tudok rá, jó szót, computer literacy. Tehát mit tud csinálni a gép? Tehát mindenki arról beszél, hogy azért kell tudni programozni, mert akkor fogod érteni a világot, akkor fogsz tudni a világra hatással lenni, ha tudsz programozni. És ez ugye mi programozás közeli emberek tudjuk, hogy ennek, ennek semmi a valósághoz, ez így nem igaz. Ha te tudsz programozni, nem lesz a hatással a világra, és nem fogod azt érteni, ettől még, mint hogy nem is fogsz tudni beavatkozni egy csomó dologba. De a gondolkodásmód, amit ezzel kapsz, az valóban segíteni fog egy csomó jelenség megértésében. A, ugye szerintem ők abban a problémás helyzetben vergődtek, hogy arra kérte őket a filmkészítő, hogy beszélnek arról, hogy miért jó programozni. És akkor mit tudom én, Szigetvár Józsi a szállás.hu ceo-ja az így elgondolkodott, hogy hát figyelj, ez nem szint, tehát az őszinte válaszom azért, mert az a pénzt lehet keresni, ezért jó programozni. De hát ezt mégsem mondhatom egy ilyen reklámfilmben, mert van magasztosat kell mondani. És akkor mondhat olyanokat, hogy. De mondjuk ő pont jót mondott, mert ő azt mondta, hogy őt azért érdekli, mert hogy így, hogy így megértse, hogy hogyan lehet eljutni Ából B-be. Igen, az, az a vicces egyébként, hogy, hogy ezek azok a fajta reklámok, hogy általában az összes programozósul ilyenekben utazik egyébként a megfigyeléseim szerint, amiket rendkívül mókás lenne leforgatni lényegében bármely más diszciplínával, és ugyanilyen általánosságokat előni. Azért menjél gyenge erre a muvillamos hogy be tud állítani a óráját. <laughs> igen. igen, igen, igen, igen, és egyébként ehhez mértek aztán a, tehát pontosan ilyen, ilyen jellegűek a, ebben a filmben elhangzó dolgok, a, a Kultsoft nevű nagy számviteli szoftvert gyártó cég nagyon gazdag és viszonylag idősebb, vagy középkorú vezérigazgatója, Kulcsár Tibor, ő például azt mondja, hogy programozni azért tudom, mert azzal Adsz, adsz valakinek, mert segítesz, megoldasz egy problémát. Valakinek a problémát megoldasz, tehát segítesz, tehát adsz. És hogy tehát nem, drága Tibor, nem, ez nem így van. Tehát ez nem így van, egyszerűen csak nem így vanna. De, nem mondom, hogy soha, de hogy azért általában a programozással nem adunk az embereknek, hanem hogy elvégzünk egy feladatot, Ilyen alapon mondjuk például csatornát tisztítani is azért jó, mert azzal segít. Szerintem az egyik jobban megérthető kapcsolata segítség és a szarpucolás között, az egy világosabb, világosabb, egyértelmű kapcsolat. Szóval, hogy na, tudod, mint gondolkodtam ennek a filmnek a kapcsán, ezt akartam veled megbeszélni. Szerinted, mit mondjak én az én gyerekeimnek? Tanuljanak meg programozni? Ez fontos ahhoz, hogy ebben a világban eligazodjanak? Ízé. Ketté lehet ezt szedni? Ketté lehet. Ha érdekli őket, tanuljanak megprogrammazni, az egy rendkívül jó dolog, lehet vele ledeket villogtatni, meg olyan dolgokat építeni lakásban, mire sosem lesz szükség időnként meg kell javítani. Meg lehet Facebookot is csinálni, meg olyan Snapchat filtereket, hogy követik a arcodat. Nagyon jó dolgokat lehet vele csinálni. Igen, igen, igen, és hogyha azon veszik maguad észre, hogy nagyon únyek az egészet, akkor lehet, hogy ez abszolút nem nekik való. Igen. Na de hogy a másik fele. A másik fele pedig, hogy a világ megértéséhez a programozás önmagában szerintem nem jár hozzá. Hát nem. Így van. Tanuljanak meg rendszerekben gondolkodni, akármi által. Pontosan. Tehát legyenek power userek, értsék a dolgok mögött ilyen nagy elméleteket, értsék meg azt, hogy a, tudom én, a gépi tanulás az micsoda, de nem úgy értsék meg, hogy milyen algoritmusokat használ, hanem úgy értsék meg, hogy... hogy nagy mintából statisztikai alapú következtetések vonódnak le, uh -huh. és ennyit kell értsenek belőle, és egyáltalán nem kell tudjanak csinálni egy tréningszetet egy önvezető autónak. és hogy nem, nem kell megtanulni programozni. Tehát ahhoz, hogy a jövő, jövő állóak legyünk, ahhoz semmiképpen nem kell megtanulni programozni. Gyerekek, ne higgyétek el, amit a CodeCool mond. Csak a pénzeteket akarják. És ezzel egyébként teszi, el is értünk oda, vagy vissza is értünk igazából oda, hogy ez a... Ez a klasszikus iparági lobbinak az esete. Yes, oké. Okay. És a, az ének a, a programozni tanító iskoláknak plusz a programozókat közel végtelen mennyiségben ö, felvenni képes vállalkozásoknak, meg az őket tömörítő IVS-nek. kerül szava van, nagyon ügyesen tudják azt mondani, hogy 20 ezer állásban most be lehetne ültetni embert, stb. Satöbbi satöbbi, satöbbi, satöbbi, de ettől ez még ö, iparági propaganda. Hát igen, és egyébként, hogyha ezt mondanák, hogy azért tanulj megprogramozni, mert az most is egy nagyon jól fizető munka, meg tíz év múlva is egy nagyon jól fizető munka lesz, eléggé biztos lehetsz abban, hogyha tudsz programozni, akkor, akkor nem fog felkopni az állat, sőt meg abban is biztos lehet, hogy egyre több programozóra lesz szükség, és egyre több területén az életnek lesz szükség programozókra, ez mindig az. De ezt a, tehát jönni ezzel a, ezzel a falvédőről lopott filozófiával, hogy aki tud programozni, az future proof, ez hát szerintem szánalmasna, az van. Most már meg kell kérdeznem, akkor miért hoztad a 10 felhős tudás, ami jól fizet Amerikában? Című csodálatos filmet, filmet, na, cikket. Oh, csak azért tettem ide, mert, mert most pont felmérte valaki, hogy mik azok a, az ilyen cloud skillek, ami, ami a legjobb fizetéseket produkálja az USA-ban. És tanulságos, hogy én végigolvastam, mint a listát, és a tízből tízről most hallottam először. Tehát ezek mind ilyen nagyon speciális egy bizonyos platform, vagy egy, itt mondjuk lényegében egy bizonyos platformnak a, a, a, a, meg, a, a hozzáértésén, vagy hozzáértés, jó, nem jól mondtam, hozzáértésén alapuló szakmák, de ezek nem szakmák, ezek mind ilyen e, sziszopok, meg programozók, akik, e, akik elmélyedtek valami egyébként nagyon népszerű e, és szűk e, szeletében a, ennek a szakmának. E, tehát, hogy ez tök hülye cikk, meg hülye felmérés, mert tudom én, még ráadásul olyanokat is mond, hogy nem is értjük, hogy miért esett vissza hat helyet a egyébként egyre népszerűbbé váló hame, vagy hamú, vagy nem tudom milyen platformnak a, a fizetése, holott egy statisztikáról van szó, és most nem 157 ezer dollár az éves statisztikai átlag, hanem csak 154 ezer. ezzel asszon alkottak. Igen, igen, tehát hogy ezért esett vissza megmondom, drága újságíró barátom, nem azért, mert nem, tehát nem, nem, nem érdemes e, e mögött sem más sejteni, ez is egy ilyen végtelen bosszantó cikk, de hogy azt mutatja meg, hogy mik a nagyon jól fizető szakmák, hát azok, amik van egy szűk doménben vagy jó, olyanban amiben kevesen jók. És hogyha esetleg összehasonlították volna ugyanezt a, nem tudom, az összehasonlító nyelvészet azon területeivel, amik a legjobban fizetnek, ott is biztos az derült volna ki, hogy legtöbb pénzt ott is azzal lehet keresni, ami egy viszonylag Mm. nincs tudásra összpontosít. Tehát hogy attól, mert tudsz programozni, attól még nem leszel az Isten császár, att, akkor leszel Isten császár, ha tudsz Kobolban programozni, vagy felhős NoSQL platformot tudsz bizgerálni, ami amit tudom én a harmadik a sorban vagy a negyedik. Jaj, most megint-megint beleszaladtunk ebbe. Egyébként az érdekes, hogy a technológiák fele, az nagyon nem a fele, de... Azt hiszem négy van, ami az Amazon. De, de az az az az amazon igen, az Amazon. Az Amazon azért csúnyán megette ezt a piacot. Hát igen, mert egyébként úgy viszont már mondhatjuk, hogy ezen technológiáknak a túlnyomó többsége, de azt hiszem majdnem mind az ilyen, az ilyen adatcenter felhős számítási kapacitás, vagy adatbázis kapacitás kiszolgálásáról szól. Jó, mondjuk, oké, okay, arról szólt a felmérés, hogy mely felhős tudások fontosak és nyilván az apagy szerver ismerete az nincs az első tízben, mert azt lényegében anyám is érti elég jól. Előtt eszembe egyébként, hogy, hogy annak idején azon a nagyon jót viccelődött a, a magyar programozós Twitter, amikor a, az Apple-ben mutatta a Swift nyelvet, és mindenki azt várta, hogy már sétált le a aktuális CEO a színpadról, és hogy na, kitalálja meg az első olyan, olyan álláshirdetést, ami Swift codert keres három év tapasztalattal. <laughs> És jött ilyen? Hamar? Azt hiszem nem, tehát várni kellett rá legalább egy fél évet. <gül> Igen. Na jól van, hú, hát ez de jó, de jó lesett, hogy elmondhattam. Pedig nézzétek meg mindenképpen ezt a Code cool kampányfilmet, tök híres emberek beszélnek benne, olyanok, mint a, mint a, a harcsa Veronika például, aki valahogy azt hiszem, egy, van, egy, van neki egy ilyen jellegzetes grímoszai, és úgy tűnik, hogy teljesen benne maradt ő örökre. Tehát hogy ráfagyott az arcára a, Védégyének számító, szomorú smiley grimas. És akkor én valami olyasmit olvastam, most rákeresek a levelezésembe, mert hát ő informatikusként igen, végzett. Igen, hogy ő informatikusként végzett, Ez, hát így van. Ez így van, nem végzett. Hárommal menőbb, mint igazából bárki abban a videóból, innentől kezdve. Hát egyfelől, másfelől, amiket mond, azok azért nem segítenek eldönteni, hogy járassam-e a lányaimat a kódkulba vagy sem. Hát, de elviszed őket egy Slampatriest, ott Szaide mondja nekik, rimbeszedve, hogy akkor most melyik blockchain -ra rakják a pénzt, az mindjárt más lesz. Hát nem tudom, meg, megkérdezem őket, hogy érdeklődnek-e. <gül> most hétvégén elvittem őket, csak egyszerűen egy koncertre. Hétvégén Belfast volt a belvárosi fesztivál, és egy barátom zenekarral lépett fel vasárnap délután, és mondtam a lányoknak, hogy akkor most megyünk, az egyik meg hogy lesznek-e ott kis bódék, ahol lehet vásárolni. Mondtam, persze lesznek. Akkor mehet, akkor mehetünk, akkor jó lesz. Megnéztük a koncertet is, kicsit unott tarcal figyeltek. Aztán, amikor elmentünk az Ingburgérbe, na, akkor bezzeg boldogság volt. Ez milyen koncert volt? Kérlek szépen a keresztkérdés nevű zenekarnak a koncertje volt, mely Magyarország mindenképpen legjobb keresztény rap formációja, vagy hát hip-hop keresztény, hip-hop mondjuk inkább. Nagyon jó szívvel ajánlom a, a, a munkásságukat, de egyébként tényleg, tehát én nagyon bírom. tökmenő az egész. A, a, rég, rég múltból tudnék csak példákat venni, de az most... most Neurotikozni fogsz, érzem. Ezt nem, hát nem, nem is neurotik, tehát amikor a neurotikból ámenzenekar lett, ugye egyszer csak volt egy neurotik e, punk énekese, Pajor Tamás az egyszer csak már annyira drogos volt, hogy inkább megtért, és akkor utána megalapította az ámenzenekart, ami még a neurotik régi lendületét vitte tovább, csak sokkal több fúvóssal. E, igen, igen, ez kicsit olyan, de még inkább jobb, és na, tényleg, te, tehát most, na, kapcsoljuk le egy pillanatra a, a az irónia vonatot, ez valóban a kereskedés tök jó. Nézzétek meg. De tényleg. De ez most mindegy, attól még szerintem is nagyon viccesen hangzik. Szerintem egyébként a, a, a frontember szerint is nagyon viccesen hangzik ez a keresztény hip-hop dolog. De ők onnan is, ők onnan nagyon kilógnak. Tehát ebből a keresztény zenei szintérből, ről ők nagyon kilógnak. Viszont nagyon jó, hogy felemlegettük őket, mert az egyik, hát nem is mentoruk, azt talán nem mondanám, de legalábbis van a, van a magyar médiában valaki, aki, aki nagyon kedveli az őzenéjüket, és nagyon e, sokat, sok tanácsal és e, egyebekkel segített már nekik. Ez pedig nem más, mint Horváth Gergely, a Petőfi Rádió egykori kulturális szerkesztője, vagy főszerkesztője, valami ilyesmi, aki, akinek nagyon mély a hangja, és nagyon e, jó hallgatni, hogy beszél, és aztán kirúgták őt a Petőfi Rádióból, pontosabban közös megegyezéssel távozott. Most pedig nem olyan régen azt a brandet, amit ő vezetett be ebben a rádióban, a Kultur fitness ami egy esti beszélgetős műsor volt, azt most újra élesztette podcast formában, és nagyon el akartam mondani, hogy okvetlenül hallgassátok a Kultur fitness mindenképpen hallgassatok legalábbis bele. Nagyon sok szempontból egy nagyon izgalmas és érdekes vállalkozás, sok oka van annak, hogy, hogy miért lettem tőle nagyon oda, de a legelső is az, hogy, hogy a magyar podcast szintéren van jó sok tech témájú podcast, meg jó sok film, meg sorozat témájú, vannak sport adások, és kultúra, az úgynevezett magas kultúrával foglalkozó, azt egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányról tudok. És éppen ezért bármikor, amikor felbukkan egy olyan podcast, ami, ami valami módon a, hát, ne, nem tudom, hogy mondjam, hogy ne tűnjek ilyen a faszkalapnak, de szóval, hát jó, maradjunk abban, hogy a magas kultúrával vagy annak a szereplővel foglalkozik. Annak én nagyon örülök, azt úgy gondolom, hogy ez nekem szól, és úgy gondolom hogy egyébként bárkinek érdemes belehallgatni, aki, aki nyitott a világra. Na hát, a kultúr, fitness az ilyen. Az első beszélgetés, mert ezek mindig egy-egyes beszélgetések valakivel, aki egyébként valami módon érdekes az első az egy, a fake newsról szólt, a második Fluor Tamással eh, volt egy nagyon ihletett beszélgetés, amiben egyébként a Fluor sokkal jobban megnyílt, mint bármilyen ilyen hasonló interjú vagy beszélgetős helyzetben meg szokott nyílni, és nagyon lelkesen mesélt a, a Miami élményeiről, meg a Coachella Fesztiválon szerzett tapasztalatáról. És aztán utána pedig két... Eh, eh, hogy mondjuk azt, amikor valaki olyan író, hogy most, most még ír, mármint... A hogy az most... kortárs. kortárs, igen, két kortárs író költő. Először Hájános, majd aztán Grecsó Krisztián beszélgetett Horváth Gergővel, és mind a kettő ilyen uh, igazi csemege, tehát az, azoknak, akik, a, akik szeretik, hogyha irodalmárok gondolkodnak az életről, meg a művészetről, és ezt így fennhangon teszik, akkor, akkor nagyon jó szívvel ajánlom mind a két beszélgetést. És még egy dolog miatt nagyon érdekes, hogy egyből kitalált egy üzleti modellt is hozzá, nyilván a, a profi médiából érkezik ő, ugyanis azt csinálja, hogy ezek a felvételek, ezek egy valami galériában megtartott nyilvános beszélgetés, vagy nyilvános előadásszerű beszélgetésnek a felvételei. Tehát a színpadon ott van két szék, az egyik az övé, a másik a beszélgetőtársai, körben pedig székek, a székekre jegyet lehet venni. Tehát az üzleti modell az, hogy csinálunk egy kvázi színjelóadást, vagy előadást, ami behoz némi pénzt, és aztán ezt kitesszük podcast formában is, tök jó. Nem is tudom, kelt mi, miért nem csinálunk ilyeneket. Miért nem beszélgetünk színpadon, tekről? Nem tudom, jön a nyár. A, a fesztivál fesztiválok. Jó lenne minden fesztiválon ott lenni egy ilyen kamuprojektet. <laughs> <laughs> Igen, metél tartom a színpadra. Igen. Na szóval mindenképp, mindenképp hallgassatok szerintem fitness t Az érdekes egyébként nekem, hogy a, amikor rákerestem arra, hogy fitness honnan ismerős nekem ez a, a név, akkor rögtön az a hír jött szembe, hogy podcast formátumba tér vissza, tehát az aktualitás esetben elém. És volt uh, horvát Gergült, egy olyan félmondat, amit idézett ez a cikk, hogy, hogy politika továbbra sem lesz. Amit tök nehéz elképzelni, már csak azért is, mert a, a fake news az egy olyan ellenség, amit szerintem nem lehet politika nélkül tárgyalni. Hát, hallgass meg majd azt az adást, lehet. Szerintem lehet, tehát, hogy mondjam, mindent lehet politika nélkül tárgyalni. Az lehet, hogy azzal akkor nem, nem fogod megkapni a teljes spektrumról a átfogó képet, hanem, hanem e, csak egy szeletről vagy egy nézőpontot fogsz megkapni, de ez nem, nem kisebbiti szerintem az érdemét. Nem, nem, nem feltétlenül kell mindent e, minden aspektusból megvizsgálni, és ő neki ez egy elég határozott, de már egy régóta elég határozott. E, arszpoetikája mondjuk, hogy ő nem nagyon beszélget politikáról. Egyébként a Fluorral megbeszélték a, a Fluornak a sorosozását, majd azután a, az ilyen hát, legalábbis megkérdőjelezhető bocsánatkérés hangzó megszólalását a Petőfi rádióban, és így aztán a visszakerülését az adásba, vagy a számok közé, a játszott számok közé. Azt, azt is sikerült úgy megbeszélni, hogy nem volt benne direkt politizálás, holott természetesen valami módon a politikáról való viszonyról szólt. Ezt is nagyon ajánlom. Tehát, ha, a, a, szerintem a te fogalmaid szerint a Fluoros adás tele volt politikával, vagy ez a része mindenképpen politikus adás volt, de nem emlegettek benne sem pártokat, sem egyik oldalt, másik oldalt érteni, értem, és meg is fogom hallgatni, de ez nekem azért nagyon ijesztő, mert ezzel visszajutottunk a sorok között való beszéléshez. Meg a tud, hogy értedhez. Én meg azt mondanám neked, hogy ne ijedj meg mindentől ennyire. Tényleg már minden a rémálmaid top van. Hát most ez egy ahol kultúrális témákról akar valaki beszélgetni. Nem kell neki feltétlenül véres szájjal a, a kultúra mindig, mindig politika volt. Nem, a kultúra mindig kultúra volt, és mindig volt politikai vonatkozása is, vagy lehetett politikai vonatkozása is. De a kultúra a simán tök jól értelmezhető politikai kereten kívül is. Mint ahogy nagyon sokan meg is tudták azt jelenti, hogy kivonultak ebből a, ebből a dologból. És, Emlékezz, a, a Queen Bee nem volt olyan Hú, régen. Hú, vagyunk az újholdasoktól. Azt szerencsére nem tudom, micsoda. Már mintha csak nem a, a, a Twilight sorozatnak a... Nem a sokkal inkább nem a Ágnes, bár nem egy Slyar, Ágnes vámpirként, a speciál mondjuk a izgalmaszolok lenne, de mindegy is messze visz. Én azt mondom, hogy nem, nem kell. Nem kell szerintem. Tehát például, amikor egy, egy költővel beszélgetsz a gyerekkoráról, aztán a férfi éréséről, a családjáról, a családhoz való viszonyáról, akkor ebben nem kell, hogy megjelenjen a politika. A saját műveihez való viszonyáról, az se, ott nem kell. Nem, nem. Nélküle is egy teljes, teljes beszélgetés lehet. És a másik, amit én nagyon mélyen hiszek, hogy egyáltalán nem kell, hogy mindenki forradalmár legyen. És simán, simán tökre százszázalékos embernek tudok tekinteni valakit, aki azt mondja, hogy én... Én nem akarok forradalmat, pontosabban, vagy akarok is, de vívjátok meg helyettem a harcot, én inkább otthonról drukkolok. Nem a forradalmáságot kérem számon, félre ne érts. A család az már megint egy másik kérdés, de ez megint egy hosszú, egy, hosszú, egy többsörös téma, és momentán egy sör sincs az asztalma ráadásul. De amikor szavak átpolitizálódnak az akaratunk ellenére, akkor azokat a szavakat utána figyelni kell, hogy hogyan használjuk. Hát ilyen értelemben... Ezek a beszélgetések rendkívül politikusak, amennyiben igencsak oda van figyelve arra, hogy ezeket a szavakat ne abban a tévesen átpolitizált formában használják, hanem az eredeti jelentésüknek megfelelő módon, nem véve tudomást arról, hogy egyébként ezek a szavak milyen dolgokat jelentenek. Egyébként tényleg mert például hát, óhatatlan, hogy egy, egy íróval vagy költővel beszélgetve a nyelv, a nemzet, a magyar, hogy ezek a szavak elhangozzanak, nem releváns környezetben persze. Nézd, akár a család is. Meg a család is, így van. És hogy én ezt pont, hogy az erényének tartom ezeknek a beszélgetéseknek, hogy le van fosztva róla ez az aktuál locsogás, hogy aktuál hát nem is, ez a felszínes, a, a propagandisztikus, a, a propagandák által vezérelt szint. És helyette ott van az, ami, amit eredetleg jelenteniük kellene. Feltételez egy abszolút eredeti jelentést. Menjünk tovább. <gül> Jó. Örömmel. E... Annál is inkább nekem hoztál egy hírt arról, hogy New York szép város rájött arra, hogy fekete dobozokba dobálnak bele tíz centeseket, és az alján kiesik valami. Így van, amennyiben is New York város vezetése, ha jól értem, akkor a közgyűlés, az ottani közgyűlés, az nagy többséggel elfogadta azt a javaslatot, pontosabban egy régebbi javaslatnak egy kis-ékiherélt változatát, ami azt mondja, hogy és akkor most megvizsgálják a, a, az algoritmikus elfogultság hatását a városban, azaz azt a helyzetet, hogy különféle közügyeket egyre inkább automatizált eljárások vezényelnek, és ahogy arra kelt, már nem egyszer rávilágított az elmúlt években, ezekben nagyon sokszor bele tud kódolódni akár akaratlanul, akár akarattal valamiféle előítélet. A klasszikus példa ugye az, hogyha, hogyha tehát amikor megjósolja a szoftver, hogy hol lesz, hol lesz sok betörés, és ezért oda csoportosítja a rendőri erőket, akkor az azért van, mert mindig, ebben én mindig belezavarodok, de szóval valahogy a, ahol sok, sok fekete él, ott majd biztos sok betörés lesz, és akkor oda sok rendőr megy, és akkor tényleg biztos sok betörés lesz. Ö, sokkal inkább, ahol sok rendőr van, ott több bűnözőt fognak elkapni. Ja, igen, hogyha... és így a statisztika meg fogja erősíteni azt, hogy... Igen. Csak, aha, így, igen, na, így pontosan. Ez az, És akkor így a statisztika azt fogja mutatni, hogy ott sok a bűnöző, pedig csak ott több rendőr van, ezért több elfogás. Értem már. Na, ezt, ezt akarja most New York vezetése, hát mondjuk, hogy foglalkozni ezzel a kérdéssel, és van munkacsoportot hoz létre, ami jövő év végéig fogja vizsgálni a helyzetet, majd aztán jelentést ad arról, hogy ez akkor most hogy van, meg hogy nincs. Nyilván ez egy elég kis lépés, nem fog nagyot változtatni, de a szemléletet talán formája és az már szerintem önmagában tök jó, hogy felismerték, hogy ez, ezzel igenis foglalkozni kell. Egyébként ide kapcsolódik egy másik, másik cikk, ez a Science-ban jelent meg, és Ali Rahiminek a, a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kritikáját foglalja nagyon röviden össze, kimia, Google-nél, mesterséges és Intellect kutató egyébként, és ő azt mondja, hogy momentán egy ilyen fekete dobozos, alkímiás megközelítéssel történik ez a kutatás. Egy picit meg kéne és letisztíteni az alapokat és a, az eszköztárat és, a, és az alapok megértését előállítani, és majd utána lehet folytatni ezt a munkát. Ö, amire persze mondjuk jött Facebookos emi kutató talajon olyan válasz, hogy hát ez nem, nem alkimia, hanem ez ez mérnökség, és a, a mérnök tudományok, azok ilyen kosszal járnak. Izgalmas megközelítés mind a kettő egyébként. Már önmagában a mérnöki tudományok kosszal járnak. Állítás is egy olyan, ami, ami többsörös. Az alkimias, meg a mágikus gondolkodás, az meg, az meg önmagában tökény, azt nagyon szeretem, amikor szembe jön, mert, mert az jelzi azt, hogy valamit nem akarnak elmagyarázni. Emlékszel, a Steve Jobs bemutatja az iPad-et című eseményre? Nem. Mármint emlékszem az eseményre, együtt néztük. Szerintem, mm -hmm. de hogy nem emlékszem, vagy nem tudom, hogy mire gondolsz. Hogy azon gondolkodtunk, hogy miért lesz ez jó bármire is? Nem, nem, nem, arról meg voltunk győződve, hogy ez valamire egyszer csak jó lesz, mert Steve el tudta adni ezeket a dolgokat. Nem, hanem az ö, fantasztikus, mágikus, varázslatos, mágikus, fantasztikus, lenyűgöző. Tehát, hogy nem telt el olyan 30 másodperc, hogy ne dobott volna be egy ilyen jelzőt, és a mágikus az többször is szerepelt. És ez mindig akkor, amikor, amikor valamire nem akart kitérni. Igen, igen, Steve Jobsnak és az ő általa irányított Apple kommunikációnak ez egy sarkalatos pontja volt. Mindig is, hogy. De az a mai napig így van, a mai kínótokban is ott van, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a szavakat használják folyamatosan, teljesen indokatlan pontokon is. Tehát amikor bemutatják a két ujjas gesztusokat, akkor is, vagy az iPhone X-nek, bocsánat, iPhone 10-nek úgy hívják a gesztusait, akkor arról is azt mondják, hogy fantasztikus, hogy így alulról felfelé húzod az új adat a kijelzőn, és azzal történik valami, az egyszerűen game changer. Hát igen, visszatérve a, a mágikus beszélésre, én nem mint hogyha az, az bárkit nagyon befolyásol, hogy én hová ebben a ebben a vitában, és nem olvastam egyik cikket se, tehát így azért nehéz róluk véleményt mondani. De én azt gondolom, hogy azért inkább a közbeszéd az, ami, ami nem érti, hogy mi a, a machine learning, és, a, és azok, akik ennek a tudósai azok szerintem tök jól értik, és nem is, nem is gondolják azt, hogy egy fekete dobozba dobálnak be dolgokat. Tehát ez tényleg eléggé ezért matek. Ö, Mert Rahimi azt pont azt mondja, hogy, hogy a fekete doboz belsejében zajló dolgokat nem, nem nagyon tudják. Tehát, hogy a... a a tanítási szedből kialakuló eszköz az csinálja azt, amit akarnak, akkor jó, akkor hadd menjen. De hogy, hogy a fekete doboz létezésével nagyjából beírja előre mindenki. Ez, de ez így nem igaz, mert a, a, tehát az, hogy mi történik a fekete doboz, azt nagyon sokan kutatják, nagyon sokan adnak rá valamiféle tudományos magyarázatot, vagy részmagyarázatokat. E, azt, azt hiszem talán tény, hogy nincs egy ilyen tökéletes leírása, vagy egy, egy minden részletre kiterjedően e, Megnyugtatóan levezetett leírás arról, hogy hogy működnek a neurális hálózatok. Nem is a hogy működnek, mert az, az megvan, hanem hogy, hogy milyen törvényszerűségek uralkodnak bennük, mondjuk talán ez nincsen meg. Tehát nincs, nincs talán tökéletes, és mindig ugyanoda kifutó matematikai levezetés erről. Ugye ez mondjuk kicsit a definíció ellen is volna, hiszen pont attól izgalmasak a neurális hálók, hogy nem mindig tudható előre, hogy hova fognak. Jutni, hogy egy adott kérdésben hogyan alkalmazkodnak, és hogy milyen döntést hoznak, vagy milyen megoldást szállítanak. De eh, értem, azért mind a két oldalt értem, és mind a két oldalnak biztosan igazsága. Én, én kicsit úgy érzem, hogy azért ez inkább, inkább csak a, a laikusok által van mágikusnak tartva, és minél jobban ért hozzá valaki, annál kevésbé tűnik mágikusnak az, ami ott történik. Mm -hmm. Mész meg, hogy a Science cikket ott pont, pont viszonylag jó helyen alkalmazott a kutatók emelik fel a szavukat azzal szembe, hogy összehákkolunk valamit, majd készek vagyunk vele. Tehát, hogy egy, egy, egy szakmai igényességet hiányolnak. Hát inkább egy ilyen tudományos eh, precizitás, nem? Mert valóban az van, hogy igen, hogy elég nagy mintát mutatunk annak, a, annak az algoritmusnak, akkor az rátanul, és akkor majd, ha kb ugye a tesztekben azt hozza ki, hogy nem tudom, a Yahoo vagy a Flickr képfelismerő algoritmusa, hogy, a, hogy ez ember, ez meg krokodil, ezt elég sokszor tudja, akkor szabadjára engedik, és aztán, amikor ugyanez az algoritmus egy idő után a fekete férfiakat majmokként azonosítja, akkor meg mindenki a szívéhez kap, hogy hát ez az egész mégsem működik még teljesen jól. És a másik, amúgy amúgy feltűnő ebben a cikkben, hogy több magyar nyilvánul meg benne. Jé. Hmm. Huszár Ferenc a Machine Learning kutató, illetve Szepesvári Csaba, aki szintén Londonban, de ő a on dolgozik. Komoly. De mindenképpen el fogom olvasni ezzel, azért felkeltetted az érdeklődésemet határozottan. Kifejezetten az egyik legizgalmasabb olvasnivalónak tartom mostanában ezeket a cikkeket. És akkor itt nem tudom, bocsánat, megemlítjük az Adatépítés Podcastot? Vagy inkább ne említsük meg. Mint ha megemlítetted volna, már említsük meg persze, hogy... Igen, említettem már. Van egy podcast, ami pontosan ezekkel a kérdésekkel foglalkozik nagyon közérthetően az építész Podcast. Azt is szívvel ajánlom. Egézen kis podcast ajánlós adásunk lett így a közepre úgy tűnik, már a végén járunk, úristen, de hát, hát nagyon de. fontos témáink vannak. De a közepére hoztam most egy rövid témát cserébe, akkor kivel van a dolgod. Jó ami a Virgin jelent meg Dieter Bontól, akitől szerintem már múlt héten is idéztünk egy cikket, mintha ő lett volna az, aki öregítette a, a iPhone X Igen, tokját. ő volt, az ő volt. És most arról írt egy, nekem tök tetsző véleményciket, hogy az ember úgy tud magával iszonyatosan kicseszni, hogyha valamiből munkára a legújabb frissen beszerzett, még ki nem tesztelt, az viszi magával, nem pedig azt, amit tudja, hogy hogyan kell használni, mert a járt már a kezében. Ez a lényeg, igen. A Pont, pontosság, teljes, teljes, teljes pontossághoz tartozik, hogy a, ennek a cikknek az alapját egy videó szolgáltatja, ami az is egy vörzs videó. Mi van a táskámban videó, amit legalább egy hónapja láttam én tőle, ahol ezt mondja el, hogy, hogy az, az ő táskájában nem a legújabb cuccok vannak, hanem ilyen jól beáratott egy-két éves technológiák, mert hogy egy olyan helyzetben, amikor ő tudósít valahonnan, mondjuk egy én, Barcelonából a Mobile World congress azt hiszem pont azt emlegette, akkor oda olyan eszközök kellenek, amik az összes váratlan helyzetben is tudja, hogy hogy kell használni, és nem fog azon gondolkodni a fényképezőgépén, hogy itt hogyan kell beállítani a, a alacsony mindegy mit, tehát a valami paramétert. És aztán ebből született egy cikk is, a lényeget ez nem érinti, valóban ez az állítása, hogy de csatába csak bejáratott régi puskával menjünk és egyébként még egy dolgot tennék akkor hozzá, ez pedig a semmilyen körülmény között ne Kölcsön Kertz utca. Oh, a leg, leges-legelső tudósító utamra mentem úgy, hogy kaptam Kölcsön az autóra, volt egy kamerát, amin ez már helyben derült ki több dolognak a beállítása egyáltalán nem működött. <kül> és ilyen módon, hát fotózgattam mindenfélét, rohadtul életlen lett minden. <gül> Igen. Este tekergettem még egy kicsit a szállodában, ott sikerült egy olyan beállítást hozni, hogy nagyjából tudod valamit kezdeni a szobának a fényviszonyai között azzal. Másnap csináltam, hogy három képet, hogy még mégse hogy hogy rajzokat küldök haza gyorspostával, de alapvetően ilyet soha többet még egyszer nem. Hát én most a hétvégén a saját jól ismert régi eszközeimmel tudtam belefutni egy nagyon hasonló helyzetbe, amennyiben gyereknapi programon gyerekek által előadott kis színdarabot igyekeztem videóra venni, és ehhez vittem magammal a fényképezőgépemet. Egyrészt meg a nagyon régi eh, hama típusú állványomat másrészt már, mint tripodot és elindult az előadás, és akkor így próbáltam így eh, eh, svenkelni a kamerával, tehát forgatni a, a vízintes, nem, a függőleges tengely mentén, értitek, jobbra balra és, eh, és az Istenek nem ment, nagyon szorult, akadt, recseget végén már úgy forgattam, hogy, a, hogy az egész tripodot forgattam, Végig szenvedtem a 20 percet, amíg felvettem, vagy 25 öt amíg felvettem ezt az, a, ezt az előadást, és egy fogalmam se volt, és mondtam is a, az ott a kész, besült, az állványom, dobhatom ki, majd aztán itthon megnéztem, és próbáltam közben meglazítani a megfelelő tekerentjüket, de nem segített semmit, volt még egy tekerentjű, amit egyébként jól ismerek, de valahogy ott a, az, az, a felett, való izgalmamban, hogy felvegyem az egészet, és ne, ne legyen benne egyetlen hiba se, mondjuk ugrás, vagy rántás, vagy recsenés, ezért arra nem, nem sikerült már a pánikban, ott rátalálnom arra az egy csavarantyúra, amit ki kellett volna lazítani. Pedig ezek tényleg az én cuccaim, és mind a kettővel régebb óta élek együtt. Úgyhogy ehhez képest nagyon egyetértek Dieter ha hogy csak kipróbált eszközökkel menjünk a éles helyzetekbe. És ez valószínűleg mindenre igaz, tehát egy, egy új, új programnyelven se kezd az ember mission critical alkalmazás fejlesztésbe. Igen, igen, igen. igen Illetve olyan sem azt hiszem, ezt láttuk a való életben, amiben a programozó akkor szerelmesedett bele, viszont senki más nem beszélje a környéken sem. Igen. A következő az tulajdonképpen nem egy mély filozófiai téma, mindenki már túl van rajta, hogy a GDPR kitörése okán felbukkant levél cunamit unott törölgesse, de azért két, két dolgot szeretnék megjegyezni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy azt vettem észre, hogy szinte mindegyik levélem, ami a GDPR ügyében érkezett hozzám, az úgy kezdődött, hogy mint valószínűleg ön ma, arról már máskor is hallott, a GDPR sat, sat, sat. És így a 25-nél úgy elkezdtem azon gondolkodni, tényleg azok a szövegírók PR-osok és marketingesek, akik ezeket a leveleket írták. Azok nem gondoltak arra, hogy nem egy levelet fogok kapni, de három És hogyha ő lesz a 285. aki azt fogja írni, hogy mint bizonyára már hallott róla, akkor hangosan fogom elküldeni a Tarka faszba az egész bagást vele az élen. Tényleg, tényleg ezt az egy fordulatot sikerült. Ah. Na jó, szóval ezen azért felhúztam magam elég rendesen. Azt hiszem egy darab jó GDPR-levelet kaptam, az azt mondta, hogy ö, mint azt a nem tudom, megelőző 200 levélben biztos értesült már, ez a törvény amúgy erről szól, minket erre kötelez, eddig így csináltuk, ezen valójában nem kell vál változtatni az Isten áldásával. Igen, én is kaptam ilyen levelet, azt szerettem is. É, illetve hát ugye voltak azok a szolgáltatások, akik lényegében azt írták. uh! Paszeg, erről lemaradtunk. Egy kicsit elkésztünk, addig ne haragudjatok, Európaiak, addig nektek nem szolgáltatunk. Majd mindjárt, majd mindjárt összerakjuk, jó? Az Instapaper, ami ennek a lovas szobra egyébként nekem azért tetszett, mert legalább két cikkben próbálták megtudni tőlük, hogy de srácok, ti linket raktok el. Mit csináltak ti a userek adataival, amit nem lehet három perc alatt kikattintani a programból, hogy, tehát, hogy kinek adjátok el mégis? Vagy Igen. Ő hogy dolgoztok fel a, a cég zében, pincében kisgyerekeket Parizernek, hogy nem lehet bevallani. És mind a két alkalommal küldtek egy ilyen közepesen rövid, körbeíró semmit nem módos választ arra, hogy ö, legjobb embereink dolgoznak azon, hogy egyszer csak majd valamikor erről nyilatkozzunk talán. <há> igen, igen, ők valahogy nagyon tényleg lecsúsztak. De ez, annyira el tudom képzelni azt a mítinget május 22-én, hogy, hogy az egyik, az Médetitkár nem megkérdezi, hogy és a Bocsánat, főnök, elnézést, hogy itt félbeszakítom, de a GDPR-ra nem kell valamit. Mi az a GDPR? Nem hallott még róla? Nem. <gül> És akkor így olyai, olyai. homlokukra csapnak, hogy így, Jézus. Ez tényleg van? Ez most van? Nem? 2019? Hát nekik a Pinterest a tulajdonosuk, ha nem tévedek nagyot. Akkor elfelejtetek leszólni. Ott lehet, hogy van, vagy három jogász, tekintve, hogy az egész céget képek lopására építették fel, talán négy is. <gül> Igen. <gül> Igen, de volt néhány nagy sajtótermék is, akik ugyanebben ugyanebbe csúsztak bele, akik biztos írtak egy pár cikket a gdpr ről csak sajnos a jogi osztály nem, nem tudom, biztosan más fontos dolgok volt. Na mindegy, ezt is bírtam nagyon, de mondjuk a kedvencem, azt egy magyar cikkben olvastam, ami mit kell, mit kell tudni erről az egész GDPR balhérról típusú cikk volt, és egyébek mellett azt tanácsolt, hogy jön ez a sok levél, nagyon unalmasak ezek a leírások. De kérem, olvassuk el. Ez fontos, hogy elolvassátok. És hogy így azon gondolkodtam, hogy aki ezt leírta, az egy, tehát, egy, tehát az, az, az hol él, tehát kinézette a szatyorból, ahol az élete eddigi részét töltötte, és hogy teljesen komolyan jó szívvel tudja azt tanácsolni, hogy olvassunk el mondjuk, ha csak tényleg semmire nem iratkoztunk fel az elmúlt években, akkor csak öt olyan adatvédelmi irányelveket, ami egyenként 30 oldal jogász nyelven van írva angolul, jó esetben, de lehet, hogy németül. Komolyan azt javasolja, hogy olvassuk el. Tényleg ez az ő jó tanácsa? Menj már búspicsába tényleg. Bocsát a csúnya szavakért, de annyira. Ezen nagyon felhúztam magam. Hogy egy... Tehát ha én lennék a szerkesztője, én így elolvastam volna ezt az írást, és kirúgtam volna azt a csávot, azonnal biztos. Figyelj, te hülye vagy, ne úgy nem dolgozhatsz itt, szavasz. Ez mm -hmm. igaz, hogy a kis bizony, narancsos blogomban egészen más megközelítés írtam egy történetet, no. amely szerint töltsön magának az ember valami édes és alkoholos dolgot, rakjon be egy berivált számot a szakítással, és nézze azt, hogy esnek be a GDPR levelek, és ne válaszoljon rájuk. Akkor nem olvastam ugyanezt az írásodat, de pontosan ezt csináltam. Talán be, nem Barry White volt, de tehát csak nem válaszoltam. Mondjuk én kaptam ilyet háromszázat, és abból mondjuk lehet, hogy ötre válaszoltam. Igen, igen, kb. három darab mélcsímpes hírlevelet visszaigazoltam, hogy igen, a küldjétek, sőt, köszönöm szépen, hogy vagytok, de, de a többség az teljesen tökéletesen felesleges volt. Különösen azok a jók, amik nem tudom, hogy miért küldenek. Oké, okay, értem, üdvözöllek honnan van meg a címem. <hállt> hát nyilván egyszer te adtad meg neki, vagy nem, vagy te adtad meg a jog, jogelődjének, vagy a jogelődje a, ők anyának a Tudatképpen teljesen mindig elbúcsúztunk egymástól, nem volt egyszerű, de. Hát szerintem a többségnél egyébként nem búcsúzhatok el, mert nem kell mindenkinél optinálni. Tehát a, a levelek 80%-a az nem kérte, hogy Kattin csak bármire, csak egyszerűen tájékoztatott arról, hogy megváltoztak az adatkezelési irányelvei. Hát ez a kiről? Ez a kiről nem tudtam, hogy hogyan van meg a címem, ő optinált, tehát volna, mert sosem kértem tőlük hírlevelet. Aha. Na, hát ezek én is nagyszerű alkalomnak találtam ezt, hogy mindazok a dolgok, amikre fel vagyok iratkozva egy kóbor részegészaka baklövéseként 2008-ból, azok most végre kilógozódjanak az életemből, talán egy pár kilógozódott. De nem olvastam el. Egyébként volt egy, vala, egy, egy valakinek, akinek elég rövidnek tűnt, annak valamiért elolvastam az adatkezelés irányelvét, hogy beleolvastam na, inkább. Megnéztem, hogy mik, ja igen, megnéztem, hogy mik vannak benne, milyen fejezetek vannak benne a 150 oldalban. És amikor láttam, hogy hát a SEO, meg a cookie, meg a titkosítás, akkor azt mondtam, hogy jó, hát ez király, nem olvasom-e. Azt mondjuk, hogy egy, egy olyan beszámolóról hallottam, de most nyilván nem találom a csetjeim között, eh, ahol felajánlották az optautolás lehetőségét, amit telefonon kell elintézni. <gül> Ez azért egy pontszerző dolog, megint csak. CC-nai egyből. De mondjuk valaki volt pont valakinél, most... jaj, tudom, az nagyon jó volt. Azt mondjuk nagyon bírtam a, a, az IT szakmában viszonylag nagy ismertségnek örvendő fejvadász cégnek a vezetője írt egy mérges Facebook posztot arról, hogy nagyon tele van a töke azokkal a e, programozó cávokkal, akik eh, amikor ő kiküldi a tájékoztató levelet, akkor nagyon idegesen írnak ő rá, hogy honnan van meg, a, honnan van meg az e-mail címem, mit képzelnek, maguk azonnal töröljenek a, a, az adatbázisból, és ezt az e-mailemet is töröljék ki, és aztán tájékoztassanak arról, hogy ezt megtették-e, és mindezt a Nike nak eh, tehát az adatkezelési hatóságnak, és akkor a, utána néz a tulajdonos, is, hogy Hát, hogy barátom, onnan van meg az e-mail címet. De csak, hogy magában értet a Facebookon írja ki, hiszen már törölte a csávónak a levét. Onnan van meg a címet, hogy kétszer vittelek állásinterjúra a megbízóhoz, személyesen téged benne. Tehát te jelentkeztél az adatbázisunkba, és oké, okay, kitörlöm az e-mail címedet, illetve ezt az e-mailt is, amit most küldted, akkor hogyan válaszoljak neked arra, hogy mi történt? Barátom, nem vagy te egy végtelen ostoba programozó? Buh. Ugye, hogy igaza van? Azért Tehát mindkét, mindkét oldalon kemény legények és leányok harcolnak. Igen, igen, igen, és azért hoztam még a, az ilyenkor kötelező gyakorlatot, ez a, az EU-zás. Azt egyébként is mindig szeretem. Már megint mit csinál az EU? Miért nem <gül> ennyi levelet? Hát baszki, mert Brüsszelben végre rájöttek, hogy kihúzták a szervert, amikor porzióztak a terembe, és most bedugták. Most küldi. <gül> Nagyon kemények vagyunk ma, érzem. Na jó, de hát ha történt valami, nem tudom. A fizetős podcastot hallgatni, az például jó, ugye? értem? Jelentem, megjavult, rákenték a GDPR-ra. <gül> nem mondom. <gül> amerikaiakról van szó, szóval rákenték a GDPR-ra, mint a vajat mint a, a kenyerre. Hát, de, de vastag van egyébként. <gül> Na de mi történt? A következő történt, hogy a, a Slate, a, a hírlap, amit egykor még, ha jól a szóval Microsoft alapított, hogy Pontosan. legyen tartalom az interneten, tehát Igen. a Microsoft origója. Igen az uh, indított Slowbird címen egy bőtületesen jó podcastot. A nyolc részben feldolgozták a, a Watergate botrányt, annál lényegesen bővebben meg így oldalra elkacsingatva, mint ahogy az ember ezt a Old Presidents Man, az elnök emberi filmből ismeri. Hihetetlenül jó, tehát ahogy, ahogy mesélős dokumentum podcastot kell csinálni, azt ebből, ebből kell lekoppintani. Uh, nagyon szerettem. És van ennek plusz nyolc része, ami a fizetős szlét ez jár hozzá fizetős podcastként. További háttérinterjúk, további háttérinformációk, még több anyag. És amikor elfogyott a Watergate, akkor úgy döntöttem, hogy engem érdekel, hogy mi van még benne. Mert hogy amiket így kiraktak ajánlóba, egy-két pontos interjú darabok, azok tök jók voltak. Úgyhogy előfizettem azt lét plus -ra. ez azt hiszem, hogy valami 39 dollár egy évre. Ez egy magazin előfizetés, jár hozzá egy csomó podcast, meg zárt Facebook csoport, meg egy csomó dolog, amit nem fogok használni. Uh, viszont a fizetős podcast-t feliratkozás az nem volt teljesen problémamentes. Úgyis, mind nem jött le. A 20-30-40 megás fájlok helyett lejöttek 230 kilobájtos nem létező fájlok, amiket nem lehetett lejátszani, de lényegében sehol. Kivétel böngészőben bejelentkezve a podcast lejátszó mm, szoftverembe, de csak alig éppen. Uh -huh. Ezért gondoltam, hogy nem GDPR probléma, mert azért ez, ez inkább bármi más. Inkább bagnak tűnik. Igen, mindegyszer kivították két napon belül kértek egy elnézést, és most működik sok szeretettel. Nagyon jó. Azóta már megtaláltam a következő podcastot, és amit hallgat fogt tőlük, az is egy ilyen tíz részes sorozat volt, az összeesküvős filmekről beszélgetnek. Old the Man, a Manjúriai jelölt, ez az amaz, az most megint eleve újra kell hozzá nézni a filmeket az önmagában buli. És amit az első részt meghallgattam, ez is tök profit. Tehát, hogy, hogy találtak egy olyan, olyan modellt, ahol ahol a podcastot be is építették az újságba, a fizetős funkció is, jó tartalom is, meg nem is nettó a szoba padlóján maradt darabokból élnek meg. Tetszik ez. hogy a legközelebb beszélünk ember podcastról, akkor fel lehet emlegetni példaként, hogy itt van még egy modellre. Super. Nekem is akkor végül is egy viszonylag pozitívan végződő, közepesen pozitívan végződő sztorim van ilyen saját, saját tapasztalás címén. Amennyiben... Szembesültem azzal a tényel, még egyébként május elején a Média konferencia konferencián mondta valaki, hogy az, hogy az HBO Go előfizetés, tehát a magyar ember Netflixe, az csak 2000 forint havonta, ami hát végülis nem olyan nagyon sok. És csak ott filmek is vannak, minden magyar felirattal vagy magyar nyelven, tök jó. Ráadásul ott megy egy-két nagyon kúren sorozat, amit nézni is érdemes, hát akkor oké, okay, előfizetek. Ha, mondtam én, abban az esetben, ha tévén tudom nézni. Nálam azt le, van, aki tudja, hogy, a, hogy egy Xiaomi Mi Box, ilyen kis Android TV platformocska van beledugva a tévének, a Buta tévének a fenekébe, ami egyébként sok mindent tud, meg egy csomó app fut rajta. Na, speciál és biogó app az nem fut rajta. Úgyhogy akkor... Némi szomorúsággal a szívemben azt mondtam, hogy jó, hát az így nem fog menni, mert hogy azt én egyszerűen, tehát olyan, olyat nem vagyok hajlandó elkövetni, hogy úgy lehessen valamit nézni a tévén, hogy mellé teszem a laptopot, összedugom őket HDMI kábelöl, és akkor a laptophoz rohangálok, és azt nyomkodom. Ez nincs. Tehát, hogy amit ami csak így lehet, az számomra nem létezik. De aztán, egy kicsit utána tudtam, és kiderült, hogy az HBO Go azt a megoldást választotta, hogy mind a, a weboldal, tehát a webes kliens, mint pedig a mobiltelefonos kliens, az képes a Chromecast használatára. És mivel az én Android TV-s boxom, azt tud Chromecastot fogadni, tehát lehet azt csinálni, hogy a telefonon kikeresem a megfelelő lejátszani valót, és ChromeCast-on átlövöm a tévére, és hibátlanul, akadásmentesen, nagyon jó felbontásban frankon lehet nézni a sorozatokat, meg a filmeket, úgyhogy ez Uh, hát uh, pozitív végkicsengés is lehetne. Megadtam a kártyaszámomat, és azóta is vidáman nézek sorozatokat. Két problémám van. Az egyik a másikból következik. A, az HBO Go app, meg egyébként annak a webes változata is, érthetetlenül használhatatlan valahogy. Tehát ahhoz képest, hogy milyen nagyon szoktam szeretni a Netflix appot, és milyen nagyon használatónak találom mind az rendszerét, mind a keresőét. Itt valahogy, itt valahogy, mintha nem lenne kereső. Tehát itt nem tudok rájönni. Eleve az, hogy e, csak ilyen kategóriákba lehet benézni, hogy vígjáték, dráma, ifjúsági, nem tudom. E, és mondjuk benézel a vígjátékba, és ott teljesen ömlesztve vannak sorozatok és e, filmek megemlítve, de ez semmiből nem derül hogy melyik a, film, melyik a sorozat. E, nincs kereső, vagy én nem találtam meg. Nincs, nincs egy ilyen filmjeink, tehát nincs egy ilyen lista, hogy mozifilmek. Nem látom, hogy, hogy pontosan mit érhetek el, meg mit nem, hanem így tudok így lapozgatni, és így ilyen nem túl hosszú listákat böngészni, és most arra jutottam, hogy tehát hogyha csak ebből a user interface-ből indulok ki, vagy azt hiszem el, amit ott látok, akkor ebben 13 filmes mondjuk, 13 sorozat van benne, kicsit túlzok de szóval, hogy ilyen ilyen B-movik B vannak benne, meg sorozatok közül egy-két jó, és egy-két közepesen érdekel, és nincs, tehát üres nincsen benne tartalom, vagy alig. És azt gyanítom, hogy nem így van, hanem, hogy egyszerűen olyan rossz a UI, hogy nem találom meg benne a dolgokat. Érdekes, mert kb. hozza azt, amit, ami nekem a Netflix élményem. Furá. Hogy Tehát. ajánl nagyon sok olyan cuccot, amire rá van a Netflix logó, és amiről azt hiszem, hogy azt azért nyomják, mert ez végké, és ez, ez olcsó, hogyha megnézem még háromszor ajánl néhány olyan dolgot, amit azért néztem meg már előttetileg is, mert nem volt semmi jelenben kellett valami háttérzaj, és nem, nem fogom a Fast hetet még egyszer megnézni. Legalább a hatot ajánlaládra haddék, de az nincs ember mert nem fizettek. És, és van egy-kettő kedvencem, amiből viszont másfél éve nincsen a új évad, pedig három jár a sorozat, de lehet, hogy a harmadik évadat is mit végig kéne nézni. Vagy átváltok bizére Torrent TV-re, és nézem azt, amit szeretnék. I igen. Én is gondolkodtam ezen, hogy nem az van -e egyszerűen csak, hogy én, tudom, én híve vagyok a Netflixnek, és ehhez képest egy ilyen egészséges tartózkodással viseltetek az hbo iránt, és hát nem, még nem tudom, nem olyan friss még az élmény. Egyelőre viccesnek találom, hogy a telefonomon mondom azt, hogy nézzünk tévét, és egyébként ugye arra most már azért viszonylag stabilan rájöttem, hogy ez ilyenkor nem az van, hogy a telefon elkezdi streamelni, tehát a telefon tölti le, és az lökítve, tovább, csak megmondja a chromecast azt az URL-t, ahonnan tudja húzni a streamet, és aztán úgy hátralép, vagy így tudom, néha bekérdez, hogy megkérdez, hogy hol tart a, a progress bar, hogy ő is meg tudja jeleníteni, de hol szóval nem, a, nem a telefonon keresztül megy a filmnézés, és ezért aztán nem is fogyasztja a vakút, meg tudom én, közben működik a telefon másra, és lehet használni, ki is lehet kapcsolni. Erről jut eszembe. Arra jöttem rá az elmúlt másfél hétben, mióta nem adtunk, hogy a VLC-nek az Androidos verziója, amit én sosem raktam fel, mert tényleg mér lenne egy VLC -e a telefonomon, az viszonylag gyorsan és határozottan fejdalommentesen kezeli a nast, ami ott lóg a hálózatomon. Igen. Amin hang és videóanyagok találhatók. Innentől kezdve viszont az ágyam környékén nem fog megfordulni a laptop, hogy televilágítsa a szobát. Bizony. Hanem Elavós rádió, elavós film, kicsibe akármi, úgy, úgyis a másik oldalon fogok fordulni fél percen belül. Telefont fellehetek, aztán a töltőre, tehát reggelenem az lesz, hogy kitévéztem belőle a kraftot, és tök jó. Az van a VLC-vel, az egy nagyon érdekes sztori. Ugye még egy fontos dolgot tud, amit a legtöbb hasonló androidos alkalmazás nem szokott tudni, hogy... Van az egyik hangformátumon, persze nem tudom, hogy melyik az AC3, vagy, vagy egy másik, de van egy olyan hangformátum, amit rá, rengeteg ilyen filmlejátszóaphoz nem szokott tudni megszólaltatni, és hangnyiakul indulnak el ezek a filmek, mert hogy az egy fizetős kodek, vagy a szóval jogdíjas, és ezért azt nem szokták beépíteni. A VLC meg beépítette, vagy minden esetre ő ugye játszani, nem tudom, ugye benne van egy csomó saját fejlesztésű e, encoder. E, Úgyhogy ha egy, egy filmet nem tudsz lejátszani hanggal, akkor érdemes VLC-vel megpróbálni, őnek is sikerülni fog. Ez mellette szól. Most ehhez képest viszont van belőle egy Android TV-s app, ami elvileg ugyanúgy Android, csak a, a user interfész kéne más legyen. Na hát a VLC-nek az Android TV apja, az a, egy bot egyszerűségét hozza, de hogy egy túl egyszerű bot egyszerűségét hozza, lényegében nekem használhatatlan, mert tudom én, a filmek listáját azt kizárólag ABC sorrendben hajlandó mutatni, kizárólag egyféle rendezési szempont szerint semmi nem állítható be rajta, van egy elég béna kezelőfelülete, mondjuk ez a többi felületen is igaz, de hogy szóval, hogy a VLC-t ha bár nagyon bíztam benne, hogy az lesz az Android tv megoldásom, egyáltalán nem lehet rávenni olyan dolgora, mint hogy például a filmeket a folder bekerülésük dátuma szerint mutassa, tehát legfelül legyen az, amit most töltöttem le, és aminek még nyilván nem emlékszem a címére. Ezért aztán az ABC sorrendből lényegében nem tudom kikeresni, nem beszélve arról, hogy nem is a címe szerint mutatja, hanem a tartalmazó folder Tudom, csak... Jézusom, na, tényleg ez, a, ez az a fajta portolás, amit a tizedik óránál félbehagytak, mert a programozó azt mondta, hogy hát tíz óra volt rá, igaz? Hát eddig jutottam, bocs. Mm -hmm. Úgyhogy amilyen marha jó Android telefonokon a VLC, olyan szörnyű Android TV-n. Ez kínos. Egyébként sima Android napot nem lehet felpaktintani az Android TV-re? Hát, de mit tudom én, lehet, hogy lehet, de ez is az a kategória, mint a mint a HDMI-n tévébe dugott laptop esete és az odaszaladgálás, hogy én most nem fogok neki állni egy ilyen kapszulával napokig szopni, hogy az tudjon valamit, amit egyébként muszáj lenne neki tudnia by default. Úgyhogy nem tudom. Ebben egyrészt teljesen igazad van, másrészt pedig időnként azt érzem, hogy ezért születtünk erre a földre, hogy 96,5%-os befejezettségű szárokat próbáljunk egymásra összebékíteni. Én azokkal jól el hogy vagy, hogy mondjam, tehát azt, azt már, ahhoz már hozzászokott a lelkem a fél százalékhoz, a, a 73 százalék, azt nem, azt nem bírom lenyelni sajnos. Tehát akkor szoktam kiakadni, amikor valamiról azt látom, hogy, és tudod, a PayPal volt ilyen például, akit, <gül> akit mindig nagyon szoktam volt szidni, hogy mennyire használhatatlan a felület, aztán most arra már úgy egész jó. Pont ma hallottam, hogy PayPal-es a barátom azt próbálta beállítani, hogy ő feldölt valamennyi pénzt a PP-re, azt elkölti róla, ellenben a kártyájához egy módban ne férje már hozzá. Ennek a keresés is 15 perc után adta fel, hogy lesz még majd hétvége a héten. Na, akkor érted, miről beszélek? Abszolút, az abszolút, ez egy emberbarátságtalan design, de valószínűleg nem véletlenül. Na hát most viszont az van, hogy lényegében elfogyott az időnk, még nagyon sok nagyon erős témánk van. Én nekem egy olyan van, ami rövidebb, és szívesen megemlíteném. Uh, fussál neki, én is kiválasztok addig egyet. Mondjuk, hogy egy zárójellel kezdem, hogy a Bird Hunters mm. téma, ami, amit te hoztál, azt semmiképpen ne hagyjuk az utolsó három percben, nem jövő héten beszéljünk róla okvetlenül, mert nagyon menő. A gamifikált tankolás intézményéről lesz szó. Nagyon érdekes ilyen szubkulturális téma, ilyen techvilág, Anna Sinkbőzóta a szolgáltatást kitiltották San Franciscóból. Nagyon helyes, jövő héten erről beszélünk. Most viszont én végre az okostelefonokról akarok beszélni, mert azt már teljesen kiöltétek belőlem, ti kedves hallgatók és te kedves kelt, hogy okostelefonokról merjek beszélni. De most, most valamelyik eh, hírkapcsány rádöbbentem, hogy azt akarom elmondani, azt a megállapításomat akarom megosztani, hogy az iPhone 10-e megjelenésekor, hát minnyájunkból egy ilyen ennyi fanyalgást váltott ki, hogy hát jó, ja, hát ez az teljes faltól fel egy kijelző, ez jó pufa, de hát ez nem, nem ő volt az első, aki ezt megcsinálta, és nem is olyan nagyon valami, meg hát úgy nincs benne semmi nagyon forradalmi. Ezért hát, az, az, táncoló szar, meg a beszélő szar animoji. Mindenki erről beszélt, hogy most tényleg ezt, ezt csinálta az epló. És ahhoz képest ugye azóta eltelt szűk egy év, bő egy év, már nem is tudom, szűk hogy... Szűk inkább. Ugye szűk, tehát ez tavalyi bejelentés, tavalyi őszi bejelentés. Uh -huh. Na mindegy, jó, nem, lehet, hogy másfél éves, nekem mindegy. De hogy, azt vettem észre, hogy az iPhone igen, igencsak felforgatta az okos piacát, azoknak is egyébként a felső szegmensét, de már viszonylag régen történt ilyen, hogy jött az Apple, mutatott valamit, nagyon sikeres lett, ugye azt tudjuk, hogy az iPhone 10 minden idők legeladottabb, vagy legjobban eladott -ja, és hogy mindenki elkezdte másolni, mindenki elkezdte megpróbálni. Tovább gondolod, de egyrészt ugye mindenki beleteszi a nocsot a, a kis felső betüremkedést, vagy kameraszigetet a telefonjába, akkor is, ha nem kéne neki, de beleteszik, mert menő. Sőt, tehát szoftveresen is, ha jól tudom, Volt olyan ketten. app, ami megcsinálta, igen, a szoftveres verzióját. Másfelől a 18-9-es képernyő, a, tehát a, a, a hosszúkás képernyő Arány, bár az mondjuk inkább már a Samsungnak a, a továbbfejlesztése. Szóval egy csomó dolog e, dolgot megváltoztatott, és egyébként elkezdtek nagyon jók lenni a telefonok. Az elmúlt egy évben, amit észrevettem, hogy elkezdtek nagyon jó fényképezőt, tehát vagy ilyen nagyon új, új minőségi szintet hozó fényképező egységek lenni a telefonokban. Elkezdett e, néhány olyan már régen várt fényképezősi képesség megjelenni, mint például a Bokeh vagy hát a háttér elmosása. Megjelentek a, a, az iPS meg az OLED kijelzők, nem az OLED kijelzők, igen, igen, igen, tehát ez a nagyon szép, szép színű kijelzők megjelentek. És elkezdtek hirtelen nagyon erős processzorok, és, és 6 GB memóriák, meg, meg 64 giga háttértárak kerülni a, a kínai csúcstelefonokba is, meg egyre erősebb akkumulátorok. Most ezt, az egész annak kapcsán jutott eszembe, hogy a verne -e nevű ez igazán harmadvonalbeli kínai gyártó bejelentette azt a telefonját, amiben egy azt hiszem 6800 milliampere akkumulátor van, és ezzel itt, tudom én, egy hétig bírja. Miről nemcsak belehet bikázni a ladát, te adják hozzá a kábelt is. <gül> igen, igen, igen. Plusz még abban is van elől is, meg hátul is dupla kamera. 8 giga memória, 256. És várja, nem ez az? Nem, valaki meg bejelentette a, a 4 terabájtos. ja, az a Lenovo. A Lenovo bejelentette a 4 terabájtos háttértára rendelkező e, okostelefonját, ami tényleg nagyon jó, azon lényegében az életemet is magammal vihetem négyszer. Szóval hogy egy csomó olyan dolgot, amit eddig úgy nem lépett meg ez az ipar, vagy úgy, úgy mindig bele, kicsit belekostolgatott, na azt most meglépték. És hogy Igenis, az iPhone 10 forradalmat indított el, vagy szintet lépett mondjuk így a, az telefon piac. Legalábbis én ezt, ezt vettem észre, amikor egyre másra olvasom a kínai e, márkák zászlós hajóiban a hihetetlen specifikációkat. Én csak ne lennének kínai márkák. Hát mondjuk jó, de akkor, le, de akkor viszont kellene, hogy legyenek nem kínai márkák. És sajnos nem kínai márkák, mint dél-koreai márkák. Uh, igen, értem is egyébként, és nyilván a keleténél jobbakat rövök én ez, ez az egészen, de amikor, amikor jössz azzal, hogy vásároltál valami technológiát Kínából, akkor mindig várom a következő adást. Jaj, tényleg, megjött, megjött a, az autórádió. Te jó Isten! Nem tudok még beszámolni, a beszerelés az a hétvégére marad. Annyit tapasztaltam, hogy kicsomagoltam, kivettem a dobozából a doboza végten lótvargadi. Vargagyi. Kivettem a dobozából, és az volt a nagyon meglepő, hogy az ember úgy azért az életes során fogott már a kezében a autórádiókat. És ezeknek úgy súlya szokott lenni, Tehát ez a két-három kiló. Na, ez ugyanakkora, mint egy ilyen két-három kilós fejetség, de mondjuk húsz deka. Tehát, hogy lényegében de egy ha ha ha ha benne, azt hiszem. Ennek már nem kell úgy a kazettát játszani. Nem kell kazettát CD-t kell, cédét cédét cédét semmi mechanika benne. Így van, igen, igen. Biztos ez sokat Egy, egy csipből kihozzák az összes létező lábat a frontpanelre, és beláltam még két darab ledet, ami, ami este hat után kifogja a mögötted autósnak a szemét ütni. Igen, nagyon izgatottan várom, milyen lesz a beszerelés, de vicces lesz biztosan. Én szemben pont most egy érdekes statisztika nekem, amely szerint kisimóni látszik a. A, az új izé, okostelefoneladásoknak a növekedése úgyis, mint mindenkinek van már. Igen, biztos ez is e, e, dinamizált egy kicsit a gyártókat, hogy elkezdjenek ilyen nagyon e, nagy lelki ajánlatokkal élni, mint ami a specifikációkat illeti, hogy az emberek azt akarják, hogy az eddigi 1 GB ram tartalmazó szar fényképezőgépös telefonjukat lecseréljék egy ugyanannyiba kerülő a 6 GB csoda fényképező. Egységre meglátjuk. 2016-ban még emelkedett 200%-ot idénre februárra pedig 05 esett. De ez worldwide statisztika? Ö, igen. Azért érdekes, mert, mert hogy ö, szerintem a fejlődő régiókban még jelentős emelkedés van Indiában, még talán Kínában is ott emelkedés van. Indiában azért évekkel ezelőtt bevitték már a tehát akkor gyártott Indiába belépőszintű okostelefont. Mindenki. Mindenki, nagyjából igen. Igen, de hogy pont ez az, hogy oda a butatelefonokat, meg a, meg a belépőszintű ilyen featurefonokat vitték, és most van ott az idő, vagy most beszélnek arról, hogy most már, most már kéne oda is mennie az okostelefonokkal. Há, ez kéne gazdaság is. Erről nem nyilatkozhatok, azt tudom, hogy... Vagy azt az gondolkodtad csak el, hogyha összességében stagnál a telefonáladások, száma, akkor ez azt jelenti, hogy Európában meg az USA-ban esnie kell, vagy csökkennie kell a számnak ahhoz, hogy ki a világ átlagra a nulla. Igen, amúgy meg kell nézni ennek a, ennek a statnak a, a, a próbérszeteit. Ez egy ö, Kleiner Perkinses es elemzés, rövid 294 diából áll. Uh -huh. Tehát a elképzelhetően, hogy az egy mondatnál többet is tartalmaz. Rendben. Hmm. Nem ígérem meg, hogy végigpörgetem. Na hát ezt akartam én mondani az telefon piacról. Hmm. Egyfajta Yeah, apple fennbolykodás szerűsége próbáltam lenyomni a torkatokon. Bocs. Ez lényegében sikerült a torkunkról, meg majd volna beszámolunk ki, már úgy is ettem rá fagyit, úgyhogy már jobban elrontani, nem tudom. És akkor még egy apple a hírünk van egyébként, ami szerintem tök izgalmas, még hogyha ezt maga az Apple is adta ki sajtóközleményben, amely szerint találtak egy új alumínium gyártási és olvasztási módszert, ami energiatakarékosabb, mint az eddigi. És az ilyen híreket én nagyon tudom bírni, mert ezek érdekesek valójában. Nem is csak az, hogy energiatakarékosabb, hanem, hogy ö, a, a, a mostani hagyományos technológiával az a baj, hogy nagyon sok ö, ö, szennyez, izé, gáz, milyen üvegházhatású gáz szabadul fel közben, és ez az új technológia pedig azt hiszem, hogy minimalizálja, vagy talán meg is szünteti a az ilyetén ingázok kibocsátását az alumínium öntés során. Úgyhogy igen, igen, ez nagyon menő. Valami iszonyú nagy alumíniumipari megakonszern találta ki a technológiát, de ahhoz, hogy ebből valami lehessen, ahhoz kellett az Apple befektetése is. Aki, ha jól emlékszem, abban állapodott meg, hogy, hogy akkor mostantól így fogják önteni az ő unibadiaikat? E, ebben nem vagyok teljesen biztos. Valamit igen, és itt, akinek esetleg kellenek még ilyen hívó nevek hozzá, hogy mégis mennyire menő ez a technológia, uh, a uh, Kanada pop uh, miniszterelnöke, a rendkívül széles Justin Trudeau rögtön fényképezkedett is alumíniummal. De egy random, tudom én, vas villával? Mármint, hogy nem vas, hanem alumínium villával? Vagy konkrétan öntött egy kis alumíniumot a fényképezés kedvéért? ott volt ezen a bejelentésen, és ah. azt hiszem, hogy nem öntött alumíniumot, és talán még egy vezet egy kábelt sem vágott át a gyár előtt, de, de ott mosolyogott. Legalább volt rajta Ink meg Igen, de azt hiszem, hogy azért ismert, hogy Kanada állam is beszállta a projektbe valamivel. Benne van az Aqua, meg még egy ilyen brutál nagy alumínium tröszt. Benne van az Apple, és benne van Kanada. Uh -huh. Szép csapat amikor ezek összejönnek kick-off meetingre, eleve hol, és mit esznek, abból én is kérek. Hát a Kanadán múlik, akkor a, a mit esznek, azt így be lehet tippelni. Mit esznek Kanadában mindenkik? Gyuhar szirupot, palacsintával? Például, meg, meg mindenféle halakat, és hogyha lehet hinni a, jaj, de gyorsan akartam, az Anthony Borden utazós kanadai műsorának, vagy a kanadai részének, akkor mindent esznek milyen szarvasgombával. Ó, oh. Tehát kettő darab kanadai csávó kísérgettek, akik nagyjából így a zakonyoknak a belső zsebébe vették elő a száros gombat, és mindenhez reszeltek egy keveset, hogy nehogy máha nélkül. Értem. Uh, hát nem tudom. Annyira nem vonzó így, ahogy összeállítottad nekem ezt a menüsort, de lehet, hogy ebben a kick-off meetingen lehet kérni rántott húst is. Csak tippelek. És önt önt öntenek hozzá neked alumínium villát. <hály> Igen. Jó, van köszönhető az új módszert, az jó felség szerintem. Na, hát szerintem ennyivel volt ennyi, e, minden más vagy nem érdekes, vagy, e, vagy annyira érdekes, hogy jövő héten beszélünk róla. Talán annyi szolgálati közleményt mondjunk el, hogy kicsi centiméterekre vagyunk attól, hogy, hogy kitűzőket állítsunk elő, azaz a Matthew or merchandising bizniszét vadul beindítsuk. Sőt, talán az is lehet, hogy lesz póló is amit Patreon támogatóinknak ajánlunk. Megfigyelted már, hogy a Patreon-t elkezdtem én is mondani? Az igazán menők úgy mondják. Ja, ez szerint, hogy azt akartam mondani, biztos, hogy podcastot hallgat ott ragadnak rá, ilyen dolgok. <gül> igen, igen, igen, ez lehet a baj. Szóval, lesz ki tüzönk meg minden, eh, illetve támogassatok minket Patreonon, mert akkor eh, Pólót is, is juthattok. Meg nekünk is jobb lesz. Igen, igen, igen. És hát a, a, a fő merchandising termékünket azért azt meghagytad nekem. Azt meg. Mert hogy nagyon szép dolog a kitűző, nekem is van belőle több darab, de kiderült, hogy lehet olyan gyártani, ami az eleje az kitűzőnek tűnik, a hátulja viszont hűtőmágnes és sörbontó. Egyszerre. Két funkció. Két nagyon fontos funkció. Sőt, három, hogyha a Meteor márka nagykövetének is lehet lenni benne. Úgyhogy ezt ilyenünk mindenképpen lesz nekünk, de ha jók lesztek, nektek is. Igen, addig is. Sziasztok! Sziasztok!